Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban az FM 98 -an. Köszönöm őket, Bányai Géza vagyok. Folytatunk egy sorozatot. Biztosan sokan emlékeznek rám. Ismételtem is a nyáron belőle. A harmadik útról beszélgettem Elcsei Attilával, aki megint itt van, és a rendelkezésünkre áll. És egy ökoépítész vagy, építészmérnök vagy, és az életednek a nagy részét pedig ez a harmadik út, Minek lehet ezt nevezni? Ez egy filozófia, gazdaságfilozófia, élet? E, Először is jó, jó estét kívánok mindenkinek. Hát ugye a harmadik út egy szemlélet. Én szemléletnek mondom, ami, ami aztán finomodik, és tartalma telik meg, mert ugye ez kezdetben csak annyit jelentett, hogy sem kommunista, sem kapitalista irány, hanem valahol egy közepet keres. Ez ebből indult ki, és azt gondolom, hogy... Ez igazából nem egy közép, hanem ez egy ez egészen más irányt vevő út, mert ez nem a kettő között van valahol. Tehát nem átlagolja a kettőt, semmi esetre sem, de ugyanakkor ez már maga probléma, tudni, a a szocializmus vagy, vagy kommunizmus, minek nevezzük, az egy, az egy kísérlet volt, amit a nyugat tudta, hogy, hogy be kell következzen egy, egy változás, és ezt azonban nem engedték, hogy, hogy ott nyugaton elkezdődjön, hanem megrendeztek egy grandiózus szocialista kísérletet az orosz területen, ami lefutott 70 év alatt, megjöttek a konzekvenciái, és, és nem oldotta meg, a, a, a nem adott alternatívát a kapitalizmusnak. A probléma továbbra is ott van, mert ugye a, a kommunizmus az kidobta az ablakon a, minden estől a piacgazdaságot, ezzel a fürdővízzel együtt a gyereket is, és most az a kérdés, hogy, hogy meg lehet-e gyógyítani, tehát bizonyos aspektusait meg lehet -e úgy gyógyítani, hogy, hogy ne, ne pusztuljunk bele, ne legyen se egy totális állami diktatúra, egy központosítás, se pedig egy teljesen liberalizált vadpiac. Vad Tehát ilyen értelemben ugyanúgy egy mond a szociális kérdésre keresünk választ, mint száz évvel ezelőtt, és csak most még eddig, eddig nem is beszéltünk róla, most viszont egyre inkább Megfogalmazódik, hogy, hogy egy paradigmaváltásra van szükség, és akkor ennek csak két jelét említeném rögtön, ha, nem. Már, ha már belevágunk. Épp tegnap kaptam egy ugye, január 18-ai keltésű uh, írást, ami, ami arról tudósít, hogy a, a Londoni Közgazdasági Egyetemen, a London School of Economics. Uh, ajtajára kiszögeztek most pár napja egy 33 pontból álló ugye reform, igen, reformáció listát. Luther, igen, vagy Igen, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy egy új paradigmára van szükség, és ha végigolvasza az ember a, a, a pontokat, akkor tulajdonképpen vitatkozik, de maga is megállapítja, hogy a paradig, az új paradigma még nem látszik. Tehát ez, ez egyrészt egy pozitív jel, mert érzékelik, hogy gáz van, ugyanakkor pedig van alternatíva, nagyon is van, de még mindig nem találtak rá, vagy nem találtunk rá. Tehát mi, mi erről az alternatíváról beszélünk, ami, ami, ami ott van és létezik. Ha vissza lehetne fordítani az idők kerekét, beleértve a technológiai fejlődést is, és akkor kéne, mondjuk akkor lenne egy ilyen válaszút lehetőség mondjuk ezer évvel ezelőtt. Ez túl sok. Száz hát, de... évvel ezelőtt volt egy konkrét ilyen válasz Igen, elága... elágazás. Techn... Jó, igazad van, a technológia akkor még nem volt ennyire domináns, mint most, de azért már nyilván elindult, de egyenkor csak száz év rendben van, Meggyen. mert akkor már ez a szocializmus, kapitalizmus kettősség, ez már egy realitás. Tényleg ezer évvel ezelőtt ezt nem lehetett volna mondani. Mert egyik se volt, hanem ami más volt. Tehát ha mondjuk akkor be kell vetni ezt a gondolatot, mert akkor ez még egy, akkor még egy, akkor lett volna jó végig gondolni, úgymond az alternatívák között, akkor, akkor abból mi lehetett, mi lehet nem. Mert most az az érzésem, ugye már is előre vettem, hogy a két témát hoztál, ugye van ez a a robotok robot váló társadalomnak a problémája, a másik pedig ami ehhez nagyon szorosan kapcsolódik az alapjövedelem. alapjövedelem. Tehát, hogy mindenki kapjon pénzt akkor is, ha nem dolgozik, hogy a gazdaság működni tudjon. Na most ez már egy ilyen hihetetlen, ilyen virtuális agy, hogy mondjam, szüleménynek tűnik, ami, amiből nem, nem látszik, hogy hol az ember és ennek mi az értelme, de mondjuk tényleg száz évvel ezelőtt nem volt ez az internet, nem volt egy, nem voltak robotok, nem volt... Tehát ez a fajta kihívás hiányzott, hogy ezt meg lehet oldani. Nem volt mesterséges intelligencia, amiről most olvassuk legutóbb, hogy az már jobban érti a szöveget, mint az ember. <kül> nem tudom, hogy hogyan, de mindegy. És a többi, és a többi. Hát én azt hiszem, hogy ezt az egyik korábbi beszélgetésben érintettük is, hogy ott volt, több szempontból is volt válaszút száz évvel ezelőtt, úgy, úgy nagyjából a részben a századfordulón, De most részben a... El a tényleges száz évtől, mert ugye e... nem történt abban a, meg. Abban az időszakban. Ha, ha, ha megtörténne, akkor például gátat tudna vetni annak, hogy mondjuk eljussunk odáig mondjuk a technológiába, hogy, hogy a technológia teljesen fölburítja a, a világrendjét. Igen. Tehát arra utalnék, amiről ugye volt Igen. szó, hogy a, az USA-ban, én említettem, hogy a, a Frank Lloyd meg a Henry Fordot, Ugye a, a Ford mondta akkor tájt, hogy hogy a technológia a mai fejlettsége lehetővé teszi azt, hogy hálózatban, decentralizáltan termeljünk, és, a, és az ipar ne koncentrálódjon nagyvárosokba, hanem ez szétterüljön a vidéken. És, tehát még szó nem volt távmunkáról, meg egyebekről, csak ő, aki már pedig ő értett hozzá, hogy az iparhoz mi kell és hogy működik, ő látta a technikai lehetőségét, hogy, hogy egy mai kifejezés élve egy fenntartható és emberléptékű irányba menjen el az ipar. Eben és az eszköz az autó lenne, vagy lett volna, hogy ez az, megoldható? Az egyik, az egy, hogy mondjam, egy, egy kellék, de nem, nem, nem döntő kellék, ő, ő a technológia adta lehetőségekre utal, és, uh -huh. és el is indult egy ilyen típusú kísérlet, és a, és a Frank Wright e, ugyanezt látta, hogy az építészet területén belül, hogy, hogy e, míg az európai sztárépítészek ugye az ötmilliós nagyvárosokról vizionáltak, és e, széles sugárutakról, e, ipari lakóvezetekről, uh -huh ő fogta a fejét, hogy mi lesz ebből, és ő pedig egy decentralizált település szerkezetet ö, ö, vizionált, és ezért tett is, hogy előadássorozatokat tartott. Tehát ő úgy, úgy lehetne ma megfogalmazni, hogy a Amerika egy válaszút előtt állt, hogy a tömegtársadalom felé megy, vagy a szabad individualitás felé. Uh -huh. És a Wright ezt képviselte, a korbüzé, Miss Vandero, egyebek pedig a másikat. Most ez utóbbi valósult meg, és most, most iszuk a levét, és a gazdaságban ugyanúgy. Tehát nem a decentralizált emberléptékű ipar lett, hanem a, a nagyipar, az irgalmatlan koncentráció, és ez mára, már a már szakadék szélére vitt minket, és ez az, amit amit megfogalmaznak ma a, a legnevesebb közgazdászok, legyenek baloldaliak vagy jobboldaliak, hogy a, a, és, és az a, a általam nagyra becsült említett Alexander Kaspar is, hogy a, a jövedelem kérdése körül fog a válság kirobbani, már pedig ennek az oka a, a, a tőke monopólhelyzete, és a tőke tulajdonosok privilegizált helyzete. És ez onnan ered. Ott, ott, ott ö, ö, szabadult el a, a, a, a golyó, és, és most pedig már halaszhatatlan. Tehát robbanás lesz, amit kérdés, hogy most elodázunk-e, egy, esetleg egy egy politikai színezetű műbalhéval, egy, egy háborúval, vagy, vagy megpróbálunk megoldani? Úgyhogy ez a, ez a uh -huh. ez, szerintem az elkövetkező 10-15 évnek a, a kérdése. Ez azt is jelenti, amit, hát igen, már vizionáltak egy csomó filmben, meg hírásban, hogy, hogy a, a gazdaság az tulajdonképpen olyan, olyan mértékig, hogy mondjam, ragadja magához a, a hatalmat, hogy tulajdonképpen az államok hagyományos politikai államok ilyen bábá. -bá. Már most is tulajdonképpen ezt majdnem úgy mondhatjuk, de, de hogy olyan mértékig válnak bábbá, hogy, hogy vállalati hadseregek ö, működnek, és, és vállalati törvények ö, ma erősebbek veszek, mint a törvények. Vállalati hadseregek voltak például az iraki háborúban is, tehát a dolog Igen. egyáltalán Igen. nem olyan ö, nagyon ö, utopisztikus dolog, amiről beszélünk, hanem, hanem legfeljebb azt lehet mondani, hogy hát ez azért még nem teljesen így van, bár még Magyarországon is annyiféle nagy őrző szolgálat van, olyan erők szolgáltában, semmi köze az államhoz, és sokszor erősebb, mint az állam. Hát itt hadd mondjak egy példát, mert ugye mindig óvatosan kell fogalmazni, hogy az ember idéz egy, egy kormányközeli szakértőt, vagy egy ellenzékit, de most kivételesen egy, egy, egy kiváló ö, ö, interjút hallottam méghoz a Vasalapjú újságban György Lászlótól, aki egy, egy a századvég vezető közgazdásza, és ő, ő ö, említette ezt a jelenséget, hogy hogy, hogy a gazdaság túlnövekedése, ami ezt a világgazdaság legnagyobb problémáját okozza, amit ő, ő megnevezett ebben a jövedelem problémában. Ennek az, az egyik tünete, hogy a gazdaság eluralta a politikát, tehát hogy az mint a demokrácia mint olyan már nem létezik, hanem gazdasági érdekcsoportok erőjátéka, amiről szó van és ott ő említett különböző szereplőket, meg is, hogy teszem azt a, a mondjuk az, az apple hozta példának, ami, ami irgalmatlan tőkével rendelkezik, vagy a Koch testvéreket, akik a Trump politikáját dominánsan befolyásolják. Egy szépséghibája volt a riportnak, hogy, hogy először nem nevesítette, és, és fölmerült bennem, hogy hát ez, ez csak nem bizonyos itthoni nagy tőkésekről beszél, akik mondjuk ír, írják a bizonyos törvényeket, mert tökéletesen megfogalmazta a problémát, mint egy távoli egzotikus országban. Is Amerikában van, ez, ez Amerikában van. Tehát ez mindenütt van. Uh -huh. Globálisan uh -huh. mindenütt. Nehogy azt higgyük, hogy Magyarország egy ilyen különleges kínzókamra. Ugyanaz a jelenség van mindenütt, Eh, és, és ez az, ami, ami eh, innen, innen kell elindulni, ja, és hogy ezek a, ezek a tökések írják a törvényeket, ennek következtében nem adóznak. Tehát erre, erre elmondta a példát, hogy ezek ilyen fél százalékokat, meg egyebeket Igen, adóznak, a, meg adóparadicsomokba viszik, azok, azok, és ugye a, a közben a, a ennek a kapitalis gazdaságnak ugye a hasznát elviszik, a, a társadalmi költségeit pedig úgymond társadalmasítják, vagyis ráterhelik az államra, aki pedig aztán az adó ezt beszedi rajtunk. Jó, hát ez egy nem akarok egy... belebonyolódni, mert, mert, nem, mert elvinni a dolgot, de tulajdonképpen itt legfeljebb egyfajta adóról lehet szó a vállalatoknak a nyerességadójáról, amit így meg lehet úszni, mert mondjuk, ha jövedelmet, munkabért fizetnek, az abban azhoz járuló adókat azért be kell, hogy fizessék, vagy azok bekerülnek a költségvetésbe, és hát az áfa is bekerül, tehát van, van, a, van játéktér, de ezzel együtt az, az igaz, hogy ők fél százalékkal megúszják azt, amit a másik 15-tel vagy 25-tel alózik le. Igen, igen. Tehát egy, egy, ez, ez teljesen igaz, hogy egy, egy ilyen nagy vállalat, mint az Apple az például, annak a, az, az egy olyan szabad pénzzel rendelkezik, ami Magyarország két évi GDP-je. Tehát ez, ez, ez, a, ez, a, ez az olló, ez a jövedelmi olló nyílik, ráadásul ezt erősíti ugye a robotizáció, amire az az érdekes, hogy, hogy ezt még még egy éve is, még mint ilyen egzotikus fantazmagóriát emlegették, most pedig már bevonul a közbeszédbe, mint egy természetes elkerülhetetlen dolog, és már ezen ö, jönnek a szakértők, akik ezt értelmezik, és magyarázzák, hogy mennyire ö, jól, jól fogja ez, ez bizonyos problémákat megint megold, és számomra a leghajmeresztőbb példa az volt, hogy, hogy ez a, ö, itt is szó volt róla ez a a, a Ray Kurzweil, aki ennek a ideológusa, ennek a, a totális robotizációnak, ami egészen odáig megy, hogy az, emberi, az ember a, a fizikai testét lecseréli, a szerveit hatékonyabb eszközökre. Ezt azt hittem, hogy rosszul látok, a, a, a Spektrumon, vagy a, a NatGeon valamelyik csatornán egy riportfilm volt, ami megszólalt egy ilyen transhumanista szakértő, mm. Aki ezt komolyan gondolja, és ott komolyan több résztvevő vitatkozott azon, hogy ha elérjük rövidesen az örök életet, ebből milyen társadalmi problémák fognak keletkezni. Tehát, és nem vicc, tehát ezen vitatkoztak, hogy hát akkor nem fogunk meghalni, hát akkor igen, akkor bizony, akkor a közlekedés, meg a lakhatás, ezt át kell gondolni. Hát, hajmeresztő. Az a baj, hogy, amíg, hogy ma, ma ezen még nevetünk, azt mondom, ne, ez nem igaz. Ilyen, ez ez, ez nonsens ez a beszélgetés. És lehet, hogy 10 vagy 15 év múlva Hát én kétlem azért az örök életet, de, de lehet, hogy ez a probléma mégis valóságosabbá válik, mint ahogy már most is az, az öregedés. Ez a problémája ez, ez, egy abszolút. Ez, ez abszolút így probléma. van, de most ennek, ennek ne menjünk ebbe a horrorisztikus scifi aspektusába, mert ez is van, hanem csak a gazdasági oldalát nézzük, hogy, hogy ö, ez a robotizáció, amivel reálisan számolnak és törekednek rá, hogy említettem a, a legnagyobb magyarországi mezőgazdasági cég, csoport ugye évi százmilliárdot milliárdot költ arra, hogy az emberi tényezőt kiiktassa a termelésből, és ezt interjúkban népszerűsítik is. Tehát termelik futószalagon a munkanélküliséget azzal, hogy, hogy gépesítik, gépesítenek mindent. Na most ez e, e, egyszerűen kikényszeríti azt, hogy egyrészt, hogy elgondolkodjunk azon, hogy az ember szerepe, e, tehát egyáltalán miért születtünk, miért vagyunk, e, meddig engedhetjük ugye a technikát be az életünkbe, e, illetve, e, hogy... Ezek a tőke tulajdonosok, akik megtehetik, hogy, hogy szélnek eresztik a munkaerőket és döntenek arról, hogy már pedig gépekkel helyettesítik, ö, ők tulajdonképpen ö, ezt megtehetik mindenféle társadalmi kontroll nélkül, de már ők is érzékelik, hogy a... a, a a szilíciumvölgybeli ö, nagy, legnagyobb cégek, hogy ebből baj lesz, és ezért hajlandóak nagyon komoly összeeket áldozni, persze ez még mindig jóval kevesebb, mint amennyi kéne, ö, és többek közt az alapjövedelem ötletét is ők propagálják, csak az alapkérdést nem, nem érintik, hogy a tőkéhez való hozzáférés, és a tőkének a monopól helyzete ezzel, ezzel mi van? Hogy, Hogy ez az... Nyilván nincs semmi az ő véleményük szerint. Igen. Mert ez szerintük a ez... alap. De, de ez a probléma gyökere. Tehát tehát... Ha, ha elképzelek egy olyan vállalatok, akinek uh, szabad tőkéje, tehát készpénze van a magyarországi GDP ezer milliárd dollár, nem tudom én, forintjainak a duplája, de az dollárban is borzasztó sok milliárd forint, illetve dollár. Az egy viszkető pénz. Tehát, tehát ott az a pénz, hogyha ezt tulajdonképpen szóval nem tudja elkölteni, akkor az azért a mai, mai pénzügyi rendszerben az arra is van károszat, hogy az a pénz előbb-utóbb el is fogja veszíteni az értékét, hiszen a pénznek nincsen semmiféle stabil értéke. Tehát ha valahol túl sok a pénz, akkor az jelenti, hogy annak nincs értéke. Tehát az, az egyszer el fog tűnni, mert, mert nem lehet majd tehát az értéketek, hogy veszítse valahol hosszabb távon nyilvánvaló, nem egyik óráról a másikra. Igen, tehát ez, ez egész ö, ö, globális ugye, spekulatív tőkének a problémája, hogy ez, ez egy, egyszerűen egy pangó, ö, egy, egy keringésben, egy pangó valami, ami, ami előbb-utóbb bajt fog okozni. Csak ebből az a baj, nekem legalábbis most teljesen egy teljesen emberi oldalról fölfogni. hogyha véres verítékkel megszerezték azt a pénzt, nem, úgy, nem a saját véres verítékükkel, hanem mondjuk a kínai, meg nem tudom, mások, nem tudom, mások véres verítékével, akik az egy dolláros óra véré vagy az öt dolláros óra béré megcsinálták azt a dolgot, ami, ami ezer dollárért eladható. Tehát valahol valakik nagyon sokat szenvedtek érte. Az itt ez a pénz megjelenik, és ez a gazdagság ez egy adott ponton egyszerűen használhatatlanná válik, mert mint nem lehet vele mit csinálni, és kvázi eltörpül. Akkor tulajdonképpen nem marad más, mint a szimpla, szimpla gonosság amivel a szenvedést okozták a, a sok ezer kilométerrel a rébélő embereknek, akik, akiknek ugye ebből a, hogy mondjam, az értékoló, révén, tehát az érték aránytalanságból fel tudunk halmozni egy gazdaságot. Valahol, valahol így van, ahogy mondod, ad abszurdum, de, de ez konkrétan ugye nem egészen így fog történni, hanem hogy, hogy miután az emberek ki, kihullanak a munkavilágából tömegesen, ezáltal ugye az a probléma keletkezik, hogy nincs vásárlóerő, és ugye erre találták ki, hogy hát akkor jó, akkor adjunk valamit, és legyen ez egy alapjövedelem, eh, amit ugye az állam államra testálják, hogy majd ő intézze ezt, és ugye az állam ezt a eh, 50 vagy 100%-os álfából fogja eh, levadászni, és, és tulajdonképpen munkanélküli, munkanélkül ad, adandó segélyként kapja mindenki, eh, tehát egy, egy olyan abszurd helyzet alakul ki, hogy a gépesítéssel megszüntettük az emberi munkát, de az ipar ugye termeli a, a profitot, és akkor ennek, ezt, ennek egy részét az állam elveszi, és odaadja a munkanélkülivé vált tömegeknek. Most e, e, de, de ugye ez egy kérdés, hogy vajon ez, ez, a, ez a perpetuum mobile, ez fog -e tudni működni, vagy... Ez most teljesen, ha azt mondtad, hogy, hogy a, a nyugat elvetélt kísérlete volt a kommunizmus, most pedig megvalósítják a kvázi kommunizmust, mert, mert hát... És ugyanúgy egy Amer állami újraelosztással. Amerika, ha ez megtörténik, nyilván egy fejlett országban fogják ezt elkezdeni, mert ott van ez a probléma. De továbbra is ott lesz a harmadik országban valaki, aki izzadni fog... Mert... Egyre kevés Már se. Nem, nem. De akkor az, az a... is ilyen fog halni. E... De az meg nem fog kapni jövedelmet. Tehát most ugye arra játszanak, hogy azért ne halljanak éhen, tehát annyi, annyi elem, alamizsnát szórjanak szor, a népnek, hogy legyen vásárlóerő, különben leáll, leáll az egész. De e, igazából most az alternatívát kéne megfogalmaznunk, mert ez, ezek a rettenetek igen, igen. Itt, itt az egyik probléma, hogy... hogy rohamosan közeledik ez, a, ez, amikor a robotizáció totálise válik, és a nagyobb probléma, hogy gondolattalanok vagyunk, tehát nem, nem is gondolkodunk ez ugye a gondolattalan, programtalan politikusok be, kitűzik a választási programjukba, hogy legyen alapjövedelem. me softening the sound Sleepy time when I lie With my love by my side And she's breathing low And the candle most adásunkat hallják a Civi Rádióban, Bányai Géza vagyok, Ercsej Etilámmal beszélgetünk a harmadik út szellemiségéről, és tulajdonképpen valami ösmerett dologról beszélünk, ami hát a máról szól, de már ekkora távlatban kellene ezeknek a gondolatoknak, hogy mondjam, fülekre találna ahhoz, hogy, hogy a világ ne a, a falnak menjen. 10 tizenöt húsz év mert itt egy nagyon közeli, hogy mondjam, ilyen, ilyen ütközési vagy, vagy töréspontot lehet azért sejteni, sőt meg lehet, ez a recsegés már most tart, és ugye történelmileg egy, egy, egy faágnak a letörése az ugye eltart mondjuk 10-20 évig, tehát lehet, hogy éppen esünk lefelé, csak még, még ezt nem vettük észre egészen. Tehát ugye ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert ennek a a, ö, elkerületetlen, hogy ez a kérdés megoldódjon, hogy mennyi szenvedés árán, az egy nagy kérdés, mert, mert eddig ö, ugye két világháború is lezajlott úgy, hogy már, már lett volna alternatíva, és hogyha, hogyha ez a bizonyos harmadik út ö, abban az, az az aspektus, amit én egy életképes járható útnak tartok, ez a Steinerféle féle hármas tagozódás, vagy organikus társadalom szemlélet, ez ugye az első világháború közepén született, és erről joggal mondta a Otto Silli, aki ma is egy Bundestag képviselő, most szociáldemokrata éppen, korábban zöld volt, de ő fogalmazta meg, hogyha ha akkor megérték Rudolf Steinert, akkor nem lett volna a második világháború. Mm -hmm. És ezt én így gondolom, de nem értették meg, a háború végbent egy olyan rettenetes béke szerződés következett, ami, ami elültette a csíráit a második világháborúnak, és ezt épp maga Churchill is elismerte, meg a, a Maynard Keynes is, hogy, hogy ez katasztrofális volt, mert olyan terhet helyezett a németekre, hogy ebből csak robbanás lehetett, és ugye Hitler en, erre, ennek a farvizére ült rá, hogy egy szociális demagógiával egy háború felé terelje az országot. E, és aztán lezajlott ez a retteretes második világháború, megint lett volna esély ebbe az irányba menni, erre kitalálták helyette a szociális piacgazdaságot, ami megint a, púder, a vérbajnak púderrel való gyógyítása, ami ma is tart és most van egy újabb fejezet de ugye azt, azt próbáljuk meg talán körvonalazni, hogy akkor, akkor mi, is, mi is lenne a, mi is lenne a feladat tudnélik így a technológia fejlődik de ha, ha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, hogy hogy a, a, tőke, tőke, a tőke fogalmon kéne gondolkozni, tudnilik. A tőke, aki a tőke felett rendelkezik, az rendelkezik a, a, a termőeszközök felett is. És az e fölötti rendelkezés, az ehhez való hozzáférés, a kulcskérdés, hogy az emberi képességek, amik... amik Ugye kreatív képességek, vállalkozói képesség, ez van, hogyha ez, ez a tőkéhez hozzájut, akkor ez bele tud áramlani a gazdaságba, és hasznos tud lenni. Ha azonban ezt a hozzáférést egy monopólhelyzetbe szűkítik, akkor ez, ez csak kiváltságokat fog okozni, és a, azt, hogy a, ezek a újra és újra minden születő emberrel lejövő individuális képességek nem tudnak beleáramlani a gazdaságba, és ez előbb-utóbb robban. Tehát magához a tőkéhez való hozzáférést kell szabadabbá tenni, vagy szabadá tenni, és ez azt jelenti, hogy például ugye a, egy, egy, egy vállalkozás, amiben a... a tőket tulajdonos a munkások, a munkavégzők segítségével állít elő valamit, ezt maga nem tudná előállítani. Tehát szüksége van emberek együttműködésére, és egy, egy társadalmi összműködésre, hogy mondjuk azt a profitot tudja realizálni, ami, ami őt motiválja. És ez az alap, hogy ha ő neki van egy, egy vállalkozó iniciatívája, ami kiválóan működik, és egy, egy vállalkozás sikeresé tesz, ezért jár neki jövedelem, de nem az egész, hanem ennek egy bizonyos hányada tudni, a többi az egy társadalmi összműködés eredménye, és azért annak vi, azt vissza kell csatornázni a társadalomhoz. Most ebből a logikából az következik, hogy nem kell lerombolni az egész rendszert, hanem a tőkefogalmat és a tőke, tőkezvól hozzáférést kell újra gondolni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye elkerületetlen a technológia fejlődése. Tehát, hogy tehát, a gépek, gépek a technológia fejlődik, akár akarjuk, akár nem, legfeljebb az irányát tudjuk igazítani. De amiről a Alexander Kaspar beszél, hogy a mai mai gazdasági értékfogalom az féloldalas, és ő kiegészíti egy nagyon fontos új aspektussal, hogy ugye a, a, egy ős állapotban, tétel, amit feltételezünk egy, egy, egy régmúltban, amikor még önellátó társadalmak voltak, akkor a munkateljesítmény és a szükséglet egybeesett. És tehát nem, gyakorlatilag akkor nem beszélhetünk még gazdálkodásról, hanem egy egy, egy, egy egység, ami ami viszont, és az, azon a természeti alapon létezett, ahol ezek az emberek éltek. Egy adott területen a természetre fordított munkát végeztek, ennek lett egy hozama. De ezt, ezt lehet ugye úgy is megfogalmazni, ha jól értem, hogy amiről te beszélsz abban az állapotban. Tehát abban a, tehát miért nem volt, nem volt egy elkülönített kvázi tőke vagy vagyom. Akkor még nem. Hanem, hanem ha az ember élete azon múlt, hogy dolgozik vagy nem. Tehát, tehát ha nem dolgozott és egyedül volt, akkor éhen halt. Igen, de ez egy közösség van, akkor a Ez egy közösség volt, ami hordozta is igen, az egyént. Tehát és a, ez... a, a csoport tagjai között működött a szolidaritás, tehát ez, hiszen a gyerekeket és az öregeket valamiképpen ö, ö, igen, együtt kellett tartani. Igen. Tehát ez rendben is volt, de mégis nem az volt, mint egy mai vállalkozónál, hogy ha én el akarok indulni vállalkozóként, akkor nekem kell legyen mondjuk 1 millió forintom szabad Na, tőke, ez az. amit I, valahonnan én megszereztem, amit akkor nem tudtam megszerezni, mert akkor, akkor csak szedegette ezt, vagy levadászta, vagy nem tudom, mit csinált teljesen sem mindegy. Na, gyorsan el, eljutunk igen. idáig, hogy, hogy a tőke hogy keletkezik? A folyik egy mezőgazdaságban végzett munka, amivel ez a közösség él, és valaki szellemi energiát fordít a munka megszervezésére. Tehát szellemi szellemet fordít a munkára, megszervezi, azt hatékonyabbá teszi, ezáltal kevesebb ember tudja elvégezni ugyanazt a munkát, mint annak előtte, amikor mindenki kvázi dolgozott a földeken. Ez a megtakarított munka, ez lehetővé teszi, hogy, hogy a kevesebb ember marad a földeken, és fölszabadul egy bizonyos mennyiségű munkaerő. De ez az is kell, hogy a földnek megyen egyfajta tulajdonossal, mert ha, az Ha nem még a közösség, akkor a kisebb munka, a kisebb na föld, most, föld alapon... Még, még ne, ne akarjunk minden kérdést Igen. egyszerre megoldani, mert ezzel összefügg a tulajdonkérdése valóban, de fölszabadul egy bizonyos számú ember, és az a megtakarítás, ami keletkezett, az, az a tőke, ami ezeknek a felszabadított embereknek lehetővé teszi, hogy már nem a mezőgazdaságban, hanem az iparban dolgozzanak, és a megtakarított, az a, az a megtakarított érték az, azt ők hitelként, vállalkozó hitelként megkaphatják, és ezáltal tudnak az iparban tevékenykedni. Tehát ez egy, ez egy új tőkefogalom, ami megmutatja, hogy egy, a, a szellem megjelenik a folyamatban, egy, egy értéket képez, egy szervezési értéket, ami által, bizonyos számú ember felszabadul, a te, és az ipar van Természetben tovább. mondjuk 500 évvel, ezért nem tudom, voltak kézművesek, meg voltak parasztok, meg voltak földbirtokosok is, és mondjuk, hogy, hogy, hogy egy jól gazdálkodó birtokos az, az a parasztjaival meg tudott termelni egy bizonyos töbletet, vagy a paraszt, ha jól gazdálkodott, akkor, akkor volt egy bizonyos tartaléka, ami Aminek a, ami, aminek a, amiből ő tulajdonképpen tudott venni kézműves eszközöket, ruhát, stb. Amit már ezen túl nem maga kellett előállítsam, vagy nem nagyon vacak szerszámokat kellett, hanem volt egy kovács, és akkor volt műhelye, és akkor egy, egy szak, speciális Igen. szakmunkát el tudott végezni, meg lovatpatkolt, meg mi egymás. Tehát az a, az a plusz pénz, az így áramlik be, de ezt te hitelnek nevezted, igen, tehát, hogyha ezt a ezt a, De ezt a folyamatot. Ne amilyen, már gond, senki nem gondolt hittelre. Igen, hogyha ezt a folyamatot, hogy mondjam, a szubsztanciát próbáljuk megragadni az szerű történést, akkor, akkor ez a, a, a munka hatékonyabbá tétele, az a, az, a, az a tőke képződés. Ami ugye ebben az esetben ezt nem monopolizálja. Senki. De en, ennek a, a ha ezt most tovább gondoljuk, a jövőbe kivetítjük, akkor adabszdum el lehet érni, hogy, hogy egyre kevesebb ember dolgozik a mezőgazdaságban, de mégis ők termelik meg az egész társadalom lét alapját. Ez, ez nagyon fontos, mert az, az változatlan, tehát ugyanúgy az a, ugyanúgy enni kell, csak az hatékonyabban készül el, és gépekkel, munkaszervezéssel, egyebekkel egyre nagyobb számú ember szabadul föl az ipar számára, de az ipart is megszervezik egyre hatékonyabbá, gépesítéssel, egyebek, onnan is fölszabadulnak emberek, és ez a fölszabadult emberek azt létét ez a megtakarított érték finanszírozza. Tehát ez egy, egy egy alternatíva ahhoz képes, mintha ezt a megtakarított töbletet egy vállalkozó kisajátítja, és, és mint tőke tulajdonos, ő rendelkezik fe, vele. Tehát itt ez, van egy... Egy, ez egy olyan teóriára, azt mondom, hogy tulajdonképpen az, ami régen volt valamilyen módon természetesen, azt most kvázi újra kell gondolnunk, de most már, most már hogy mondjam, tehát... Hát mondjuk, én máshogy úgy, szabályozva, fogalmazom, szabályozva, hogy, hogy a dolognak hogy legyen valami hogy ezt a, Én úgy fogalmaznám, hogy ezt a, ezt a működést, ami a valóságban így zajlik, csak nem veszük észre, ezt kell észrevenni, hogy ez hogy, hogy keletkezett a tőke, és, és ma ezt a, ezt a valódi történést nem veszük észre, és azt, azt se veszük észre, hogy ebből, ebből bizonyos ügyes emberek ebből ezt, ezt a saját javukra használják ki, és ugye ennek, ennek a, a levét is szuk. Tehát, hogyha a valóságos működést megfigyeljük, akkor szükségszerűen föl kell ismerni, hogy, hogy ennek nem az, nem az tehát ma ennek a torz működésnek az eredménye az, hogy emberek kiszorulnak, megfosztják őket ennek a, ennek a megtakarított értéknek a, a használatától, és hogy ők nem fölszabadulnak a munka alól, hogy mondjuk szellemi életbe, vagy kultúra, vagy máshova mehessenek, hanem kiszorulnak úgy, hogy, hogy jövedelmük se lesz. Tehát a gazdaságnak ez a fajta fejlődés, ami a, a szellem ráfordításával és a tőke képződésével zajlik, ez egyre nagyobb ember szabadít meg a fizikai munkavégzéstől, és lehetővé teszi a megtakarítás értékét felhasználva, hogy más csináljon. De, de, de ugye ezt a, ezt a hányadot a tőkés ma eltulajdonítja. Na, tehát ö, Na hiszem, jó, hogy de hol hol hogy, hogy, hogy, hogy fog működni az alternatíva? Tehát mi, hogy kéne ennek működni? Mert, mert én úgy érzem, hogy hogy azt mondod, hogy az ipar, nem tudom én, az általánulik az iparba, vagy valami, de ha belegondolok, hogy mennyi fajta ipari terméket gyártunk manapság, és hogy az a, az, az életünk közül tulajdonképpen 95%-ban nélkülözhető lenne. Tehát sokkal egyszerűbb eszközökkel egy teljes boldog életet élhetnénk, de ahhoz nekünk, és itt mi annak is, aki a, hogy mondjam, a, a, a kutya rossz oldalánál, annak is meg kell értenie, tehát aki a farkánál áll, hogy, hogy, hogy az ő akarata, vagy a vágya, vagy a, a gondolata is befolyás, tehát az ad lehetőséget arra, hogy őt, őt úgymond, Kiasználják, hogy ő a rendszerben is mint az, aki kihasznál. Hisz ő abban a, abban a reményben éli az életét, hogy ő bármikor lehet kihasználó. É, igen. Tehát ő bármikor átmehet arra a félre, neki csak tanulnia kell, igen, neki hát csak ez szerencsésnek a... kellene, neki csak föl kell találnia hát valamit. Ezt mondják most De a o? cukerbergék is, hogy hát, hát hát akkor találki ki valamit, és majd te, te is milliárdos talán, leszel. Mert, mert ott van az a rengeteg ember, aki évezetekig megélt abból, hogy volt egy föld, és ha, ha békén hagyták, akkor, akkor boldogan élt. Tudod? Persze a politika, meg a jég hagyták békén az embereket, tehát ez nem volt sose egy ideális dolog, de ha ezt de nagyjából békén hagyjuk az embereket, akkor akkor egy prosperáló életet lehet csinálni olyat, amelyik a természettel a földel is valahogy összhangban van. De akkor a fogyasztásnak sokkal hogy mondjam, egyszerűbbnek kell lenni, mégis minőségileg sokkal jobb lesz. Igen, Hisz ez most, itt, most... itt afelé, afelé tapogatózol, hogy, hogy ami, ami ugye a jelenlegi paradigma szerint ugye a, a, a tőkésnek az egyedüli érdeke, hogy profitot termeljen és profitot maximalizálja, és nem ez a gazdaság feladata. A gazdaság feladata az, hogy szükségleteket fedezzen. És, és e, en, a jelenlegi működés eredményezi, hogy, hogy termelhet felesleget, és neki csillagászati profitja keletkezik, miközben emberek éheznek. Tehát, tehát egy olyan, amennyiben ez a rendszer ebbe az irányba változik, akkor egy olyan aszociatív gazdaság jöhet létre, ahol a, ahol a, a fogyasztók és a, a, a vállalkozások, a termelők egymással összeszövődve a szükségletek, való, valóban a szükségleteket ja, tapogatják szükségletek és arra termelnek. Szóval amikor mondjuk arról van szó, hogy van bemész egy, egy nagy gyára, ez is van 22 féle nem tudom, én bümölcs joghúr minden gyártónak megvan a sajátja, és amikor elviszed őket, hogy teszteld, akkor mind a 22-ről megállapítjuk, hogy ez kutyaütő, merebbe, ebbe mindegyikbe ízesítő, íze ható. Tehát egy mindegyik ipari termék, és egy pici külön, egyik kicsit jobb, másik kicsit jobb, és akkor nézed a tesztet, a legjobb sem éri el még a, a kutyajtő szintet se. Tehát a tesztelők azt mondják, hogy hát igen, egytől tízig is próbáltunk izelni, hát a legjobb elérte a hármat, vagy a négyet. Hát ezt már meg lehet enni, de borzasztó. Ezt elmondja mindenről. Minden termékről elmondjuk, mert minden termék, ez, nem, ez valódi szükségletet elégít ki? Na, ez egy, ez egy jogos kérdés. A szükségletem az volna, hogy legyen Ugye, egy finom joghurt, legyen egy finom gyümölcs, és tudjak csinálni egy nagyon finom gyümölcsokhurtot, amiben száz százalék gyümölcs van, száz százalék joghurttal. vegyük a két végletet, hogy... vagy kérdezzem száz százalékig. Ehelyett kapok egy, egy, egy, egy, egy műízű vacakot. Na, e, vegy, vegyük a két végletet, hogy a Ugye a, jó, hogy a jogkurt példáját hoztad, mert, mert élénken emlékszem arra, amikor a berlini falat lebontották, akkor egy, egy NDK-s figurát megkérdeztek, hogy hát miért, miért, miért örül, hogy vége lett a szocializmusnak. És azt mondta, hogy hát, hát azért, mert az NDK-ban egyfajta jogurt volt, és itt pedig van húszféle. De, oké, okay, a kapitalista és a gazdaság egy, egy túlkínálatot valósít meg, és egy növekedésre orientál, ami azonban Látható, hogy egy véges rendszerben nem lehet végtelen növekedés produkálni, tehát a természeti javakat és szociális károkat okoz. Ez, ez a, az ez a szélsőség. Nem is, szerintem ez nem is elégít ki szükséglet, mert általán a manipulálja Én? a szükségleteket, tehát holott ront, képes... ahhoz tulajdonképpen rontja a hozzáférést, mert minőségileg mindig rontja, mert... mert nem követ... mindig, azért, azért, azért, azért ne, ne, le, hát ne ha... essünk át a ló túlsó, de hát azért... Azért tudna ez, ez a fejlett technológia, a fejlett modern gazdaság, meg tudna megfelelően termelni, mert technikai, képes rá. De nem tud, de mert a, a másik a versenyez. Versenyez, és azért rontja a minőséget, igen. és a többi. Mert a a a másik véglet, órát. ugye, igen. ha az állam, állam tesz igazságot, akkor megoldja a problémát központilag, hogy le, eltársak lesz egyféle joghúrt, azt kész. Na most hát mind igen, a kettő... Ott a korrupció csapantja meg a minőséget. Mind a kettő igen. zsákutca egy olyan olyan Ugye nem kell sem a központosított állam kezébe adni, sem a tőkekoncentráció, a profitorientált tő, nagy tőke kezébe adni a döntést, hanem az hanem emberi léptékű vállalkozások együttműködésében ö, ö, alakulnak ki a valódi szükségletre, a valódi szükségletre termelésre. és ezt nem kell nagyon misztifikálni, mert az én munkámban ez, ez, ez jól illusztrálható, ha nekem egy, egy, egy ügyfélben jön, akkor én nem. Akar, én legalábbis, vagy soka, sokak vagyunk így, nem a saját ö, ö, agyszüleményemet, vagy építészeti termékeimet akarom rátukmálni, hanem hanem egy közös munkával megpróbáljuk kitapogatni az ő valódi szükségleteit uh -huh. lehetőleg a, nem, ezt ne összetévesztve a vágyaival, hogy valóban mire van szüksége, amit azért szerencsére az anyagi lehetőség többnyire ö, de, de meghatároznak. De mint, mint építész, néha vitatkoznod kell az ügyfélem, mert az ügyfél egy persze, vágyat persze, mond. Persze, igen. Miközben te látod, de uram, nekem van három gyereknek a nagybama, én én és a kapitalista, azok, azok nem fognak a én egy kapitalistaként ezért, viselkednék, uh -huh. akkor én rájátszanék a vágyaira, hogy igen, igen, uh -huh. önnek kell egy 50 méteres medence uh -huh. a kert végébe, és kell egy lékondi meg, meg mit ja. ilyen limuzin, de nem erről van szó, mert, mert ezt, tehát egyrészt se a, se a természet nem bírja el ezt a fajta termelést, se a, a szociális közeg. És tehát, a megrendelősebb biztos, hogy elbígásak az, amikor a, a, a makovec címre úgy fogalmazott annak idején egy ügyfe, ügyfelekkel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy az, azt kell el, elmagyarázni nekik, vagy segíteni nekik abban, hogy, hogy azt ö, ö, akarják, amit, amit ö, szükségletük szerint kéne, hogy akarjanak, és ne tévesszik ezt össze a vágyaikkal. Tehát ez egy, ez egy, ez egy játék, egy, mondjuk úgy, hogy játék. De azért ö, ott van a játék, és nyilván itt a, a szakértőnek a, a, a... És itt most azért beszélünk csak erről, most képzeljük magunkat mondjuk, ha ezt valaki politikai szinten, vagy az egész gazdaság szintjén próbálkozik egy ilyen kvázi, hogy mondjam, ilyen meggyőzéssel, hogy neked mi a, mi a jó szükségleted, ugye ez, ez egy szemtől szembe ülve egyenként egy, -egy ügyfélel, ez valószínűleg működik, mert, mert legfelébb ellent mond neked, és akkor vitatkoztok, és meggyőződés, és azt mondja, jó, igaza van, tényleg igazából nem érezném annyira jól magam, hogyha 10-10 -tíz méteres szobában laknánk, mert tulajdonképpen nem, és, és... De most mondok egy másik példát, igen. mert a példák azok, azok beszélnek. De ha ez az a... állam veszi a kezébe, vagy valami elrendezési elv, akkor ez, ez elveszít a személyességét. Nem csak az, hanem, hanem azt, azt gondolod el, most ugyan, egy másik példa, a, az önigazgató iskolák. Hogyha... Ö, ha piaci alapon szervezzük meg, akkor ugye lesznek méregdrága magániskolák, magániskolákodat, mm. csak a gazdag gyerekek járnak, ha az állam szervezi meg, akkor lesz az állami iskola rendszer, olyan, amilyen. E, e, igazából e, ha viszont sikerülne e, egy felelős gondolkodású vállalkozói hajlamú emberek segítségével önigazgató iskolákat mm. létrehozni, akkor kiderülne, hogy mint ami ma Magyarországon tény, hogy az iskolák működtetési költségéhez képest a, az a költségvetési pénz, amit az iskola rendszerre fordítanak, ami átfolyik az államon, az négyszer annyi. Négyszer. Tehát az aparátus fölemészti a háromnegyedét annak, mire, mire oda jut, hogy konkrétan pedagógus fizetések legyenek belőle. Tehát hogyha ezt, ezt az államnak, ezt az újra elosztó, ez uh -huh. a bürokrácia, uh -huh. ami, ami most ne ragozzuk, de ugye uh -huh. amit a Liska úgy nevezett, hogy fosztogatásból osztogatás, uh -huh. ennek, ennek ennyire rossz a hatékonysága. És, és pont a, ugye a Liska példáját említem, mert ő, ő többek közt ő volt az, aki egy keresleti finanszírozást javasolt az iskolákra, ami azt jelenti, hogy, hogy mindenki, ö, ö, amit eddig adóra befizetett, bontsuk fel az adót fejezetekre, mert az adó az egy, egy csomagban ment be az államkasszába, és az állam forította oktatásra erre-arra. Most ö, a saját magam a befizetendő adónak egy x hányadát, ami nekem kötelességem a kultúrára, iskola finanszírozásra fordítani, de én megválaszthatom, hogy hova adom. Mindenki megteheti ezt, ha van, hogy hova adja a saját hányadát, uh -huh. és akinek nincs gondolata, ötlete, az megy a közös kalapba, és azt majd újra elosztják. Uh -huh. Ebben a pillanatban beindul egy, egy szabad konkurencia az iskolák között, hogy akkor, akkor mm. ki tud igazán olyan produkálni. Na van ám egy dolog a másik oldalon, ez, ez olyan típusú állampolgárt igényel, aki annyira tudatos a saját dolgéről, amilyet én még nem láttam. A Magyarországon hát pedig, nem láttunk, most már... A mi műsor után mutatok. <gül> Jó rendben van. de hát ne adjuk de... fel a reményt. Hát <gül> majd egyszer fel kell mutatni <gül> őket, de... De ne, nem kevesen vannak, csak ez a... Ez a, ez de a hát a tömeg erre nem jellemző. Oké, de valonnan el kell indulni. Tehát most, most amikor a, ugye a pedagógusok demonstrálnak, nagyon sok követelés teljes joggal abból keletkező problémákat emleget, ami, ami ebből az állami irányításból, koncentrációból és, és központosításból ered, de amikor, amikor az ember fölteszi nekik a kérdést, hogy, hogy oké, okay, de akkor, hogyha kezetekbe adnánk az iskolát, akkor elvállalnátok-e? Akkor, akkor nagyon sokan közülük visszaretennek, mert mert egy önigazgató iskolához az, az kell, hogy valóban vállalkozásszerűen ö, legyen képes ö, működtetni a saját hmm. intézményét, ne egy, egy újraelasztó rendszerbe. Most mondok egy, egy, egy példát, talán az AKG, ez a közgazdasági gimnázium, az például így működik, jó, hogy, hogy az bizonyos értelem egy elit iskola, de a működésében azt mutatja, ahogy egészségesen működne egy, egy önigazgató iskola, és ha ebből tömegével lennének, az egy egészen más helyzet lenne. Ennek a csiráj itt vannak, csak el kellene hinni magunkról többek között, hogy képesek vagyunk a saját sorsunkat a kezünkbe venni. Tehát, hogy egy, egy iskolának el kéne, aki pedig konkrétan szükségletre termel, mert... mert az a teljesítmény, amit egy iskola produkál, az a mi gyermekeinknek a, a nevelés, amiért mi hajlandóak vagyunk áldozni, nem, ha megéri. Nem, nem akarok részletekbe menni, mert, mert lehetetlen az idő miatt is, de azért csak egy, csak belegondolok, hogy azért ez a, ez a gondolat azért ez mégis, tehát eddig nem látott gondolati kihívások elé az embereket. Mert ha azt mondod, hogy, hogy én az adomnak egy részét az oktatásra kell fordítanom, és én jelöljem meg, hogy ebből hova kerüljön, akkor azért mindjárt fölmerül a kérdés, ha vannak gyerekeim, akkor erről van fogalmam. De ha nincsenek gyerekeim... Hát akkor golyan. megy a közös kalabba, az oké. Okay. Okay. Tehát erre is, erre Jobb, is, jó, jó, erre van, is adott okay, jó, alternatívát. Jó, meg, meg egy átmenet, tehát ezt nem, nem lehet úgy csinálni, hogy jó, holnaptól lehet, egy ilyen rendszer Ha ez a akkor egy generáció, vagy kettővel később, meg már sokkal több ember fogja tudni, hogy én ilyet szeretünk, mi olyat szeretünk, és ezért ezt Teh Tehát most Igen, ez az átmenet, tehát mondjuk uh -huh. a Rudolf Steiner azt mondta, hogy, hogy, hogy az állam kezéből ki kéne venni az oktatást először is, de hogy ezt megért Csék, megértsük mindannyian. Ez, ez, ez körülbelül tíz évig tart, amíg ezt megértjük. Állatároszunk, hogy ezt most pontot teszünk a hosszú Igen. beszélgetéssorozatra, eljött aztán meg is sikerült nyitni egy dolgot. Mert az a kérdés, hogy, hogy mit csinálsz az állammal, ami teljesen máshogy gondolkodik ma, tehát világszerte máshogy gondolkozik, és mit csinálsz azzal a tőkéssel, akinek a kezében ma írtózatos ir hatalom koncentrálódik, és neki, hát úgymond önkéntesen bele kéne menni, hogy valami új rendezést csináljunk, ami, amivel levegőhez másokat is. És ő ezt nem biztos, hogy azt mondja, de nem, mert ő, ő hozzászokott, hogy ő három, két-három éves ciklusokba gondolkodik, és ő nem is lát tovább, tehát ő nem látja. Tehát azt mondja, de hát ez nem fog működni, okay, mert 15 értem, év, ő azt értem. mondja, hogy őt nem érdekli, mert a pénz az most... Fia. Igazad van. Én, én ne, nem forradalmat javasolnék, igen, igen, mert igen. Az, nem, az nem működik. Itt gyógyításról van szó, fölismerni, hogy mi az egészséges működés, és egy alternatívát... El, el, elindítani, ami működik, és azt, azt rögtön látják, látja mindenki, hogy ez működik, ez meggyőző, és akkor rögtön az, ami viszont patológiásan működik, az rögtön még markánsabban meglátszik, hogy na hát, azt kérem, az, az meg olyan. Tehát ezt nem, nem lehet erőszakkal valóban, hanem, hanem szigetszerűen alternatívákat kell indítani. Köszönöm szépen, Eccel hallották. Azt hiszem, hogy nem fejeztük be, vagy a nézésem, a harmadik útról beszélgettünk. A Demokrácia Most műsort egy hét múlva Péter hallják.